Na mjijini hapa bujumbura na vitongo jivizake tunasikika kusikia femalina, kupitia femalina tisa nukta saba na huko mikuani monadrupata kupitia masafa ya miya na moja na nyinyi ambao mulioko huko genini bila shaka tunasikika mubasha la kupitia tovuti etu maridadi ambayo ni W3O nukta isanganilo nukta ORG, Hu ukiwa ni yule muda muafaka wa kukuritia tarifa abari katika kiswahili kwanza kabisa mokta asari waki. Nyongo ni mwa watu miya sita sabini, walioendeshe wa vipimov za mulipokuwa virusi za corona, siku ya hijuma tatu, jijini hapa bujumbula, watu ishiri na wari ndiyo waligundulika wali kuwa wameafrika na virusi hizo za kovidi kuminatisa.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 Asiri Kuna hayo bila shaka na mengineo kwa mengi zaidi, ambatana na miadi tamati, upande wa opili, mitami na ongozo na ino saibibu na karibuni. Nejo isanganiru ni kiboko yao. Habari Kamili, waombea wawadifu wa, wa kinyang'nyeo cha uchaguzi wa maseneta utakaoendeshwa tarehe 20 mwezi huu Julai wanatakiwa kuendesha kampeni zao wakiheshimisha sheria. Wito huo umetolewa Ijumaa hii na Pierre Gravel kazi hise mwenyekiti wa tume huru ya kuandaa uchaguzi seni katika kipindi alichoendeshwa na wandishi wa habari. Tumusikilize anatafsiriwa na Moize Misago. Ce jour nous sommes uh, le 11 tuko kwenye siku ya moja ya kampeni ya uchaguzi. Ilioanza Juni 27 baada ya dekri ya Rais wa Jamhuri ilizindua kampeni hiyo ambayo itadumu hadi Julai 17. Kina nani kwenye ngazi ya mkuu hao ambao wanapigi wakura Kila mkoa unawagombea wawili kutoka chama CNDDFDD, chama sene katika mikoa yote na wengine watatu wambadala, mbadala. Kuna wagombea kwa kila mkua katika mkua nane kutoka chama uprona na watatu wambadala wagombea wawili wachama APDR na mbadala wao katika manispa la bujumbura wagombea wawili kutoka chama sangwe pader na mbadala wao katika wa karusi pamoja na mgombea huru mmoja kutoka wa bururi na wapigakura ni wanamemba kutoka baraza la madiwani wakila tarafa kutoka kila mkua. Kampenia uchaguzi huu inaendesho na lazima ihishimishe Sheria, ni kusema inaanzishwa sa kuminambili asubuhi hadi sa kuminambili jioni kuna tolewa sera tufauti na huku mikutano na lazima kuzingatiwe usalama mikutano ya kampeni lazima ifahamishwe vionguzi wa utawala matusi udanganyifu ni marufuku pamoja na kutumia mali ya uma uchaguzi rasmi unatarajiwa julai 20 na wanaseneta wawili watachaguliwa kwa kila mkua ambao watachaguliwa Shiriki baraza la seneti pamoja na watatu wanaongezwa kutoka jamii ya watu. 3 autres sénateurs destinés qui seront cooptés ari kwa kisiki kan mwenyekiti wa tume huru senipier cravel kazi hizi ama kuhusu wagombea wa serikali za zachi za, chi, za ama vijiji ambao wameanza kampeni mapema mwenyekiti huu wa tume huru senipier anawataka kusi, kusitisha harakati za kampeni hizo wasubiri decree yake rais wa jamhuri takaozindua kampeni mara nyingine tumusikilize pier cravel kazi hizi pembeni na kuwa mwadilifu mjumbe wa serikali za mitaa anapaswa kuwa raia wa Burundi mkazi wa kijiji au mtaa husika lazima awe ametimiza Kumuradi ndugu mpenzi msikilizaji kwa kwa hitirafu hizo za kiufundi na ni kwamba kama niliyo kuelezea ni kwamba kama niliyo kuelezea mwenyekiti wa tume huru seniani anawataka wali wanaoendesha kampeni kabla ya decree laisi wa jamhuri kusitisha harakati zao tumusikilize in wat betreft de verkiezingen de consulenten in de collines. Amakoso tchaguzwa sierkraal kuwa bado tunapokea na na faili Zawagombea, Hadi July kumi saba. Tumeza tchaguzi Kuningazi atarafa. Setangaza Wagombea ambao Takua mekubaliwa. Batimbana kuwa. Kuna badut zawagomba ambao tayari wamianza kampe nizao. wito kusitisha kampe nizao. Nakutuo mabango alioweka. Nakusubiri Kipinicha cha kampeni Rasmi, ni rasi kampeni hizo zitaanzishwa baada ya dikrara ya Rais Jamhuri kwenye ratiba yetu kampeni hizo zitaendeshwa agosti lazima sheria zote ziwe zimekamilika Ari kwa kisikika ni pili kra, kraveli kazi hise ni mwenye kiti, watume huru, husika na, na kuandaa uchaguzi nchini ya paburundi seni, na viongozi wa serikali za amita, wanapigi wa kula na wanainchi wa kazi wa kijiji cha asili. Kama tunavzo soma, katika katiba ya jamhuri na sherea didi ya uchaguzi, viongozi hao hao, hawa gombe igupitia wa loda za vzama za kisiasa, bali wanajij, wanajishagulisha kwa hiali hao, kipengele cha miamoja sabini na mbili, cha sherea uchaguzi, chabaini kuwa mgombea ni sharti awe mtu mwenye ekima na busara asiyekuwa na dosari zozote za kijamii mengi zaidi na rumurde ni wabivuze pembeni na kuwa mwadilifu mjumbe wa serikali za mitaa anapaswa kuwa raia wa Burundi mkazi wa kijiji au mtaa husika Lazima awe ametimiza umri wa miaka 25 siku hiyo ya uchaguzi lakini pia mumiliki wakadi ya kupigia kura ama jina jinalake lipatikane kwenye orodha katika daftari la wapiga kura. Kipenge cha miyamogi ya 77 chashiria ya uchaguzi kinafafanua kuwa wanatangazwa washindi watu watana waliwa pata kura nyingi ukilinganisha na kura zirizo pigwa. Kama inatokea watu wawiri wakapata kula sawa, nafasi inachukuliwa na momoja mwenye umuni mukubwa endapa watakuwa na jinsia sawa. Kinyume na hayo, anaye toka katika jinsia ilio wakilishwa kwa kiwango kidogo, ndiye anakuwa muteure. Wakati uwo uwo, alie pata kula nyingi kuliko wote, ndiye anatawazo wakiongozu wakijiju au mta. Wajumbe wa serikali za amita, wanamuhula wa miaka mitano. Hata hivyo Muhura unaweza kumalizika wakati wakifo kujiuzuru au wakati wa makosa makubwa ya nayo perekea kungatuliwa baada kikao cha maamuzi cha baraza la madiwani kama inavyo na kifungu cha miyamoja sabi tisa cha shiria ya uchaguzi. Kusiana majukumu ya wajumbe wa Serikali za amita ni pamoja na kuwa musimamizi wa masuara ya kijiji na kupatanisha laia wakati wa mizozo kiongozi wa kijiji ama mtaa pamoja na wajumbe wengine wanapewa kiinua wa mgongo kutoka kwa hazina ya tarafa Shukrani Lumi Warden yawivuze bada ya mapumziko madogo tutaangazia sekta ya afya Isanganiro Kwa upande wa majira ni saa na dakika 30 na 29 saa ya Afrika ya kati ikiwa ni 8 na dakika 29 saa ya Afrika ya mashariki miongoni mwa watu 670 walioendeshewa vipimo vya muripuko wa virusi vya corona siku ya Jumatatu jijini hapa Bujumbura watu 28 ndio waligundulika kuwa wameathirika na virusi hivyo vya, vya covid 19 duru kutoka wizara ya afya nchini Burundi zaelenza kwa watu 640 walioendeshwa Kwenye vituo tatu vilivyo buniwa na selekali huku wengine fiafini wakiendeshe wa vipimo hivyo kwenye ospitali za selekali na kibinafusi. Watu miasita harubaini na wawiri ndiyo walikutwa wali, wali, wali hawana virusi za corona kwa watu hote waliofanyiwa vipimo. Tuakumbushe kuwa jijini hapa bujumbula vituo vya kupima virusi za corona vimewe kwa sehemu tatu ikiwa ni kwenye uwanja wa shule la kiufundi etesika menge hoteli surusedi nile pamoja na uwanja wa Kwa wapalukia ya kanyosha na tunapusaria katika sekta ya afsa ni kwamba wizara ya Afya nchini burundi inatore wito laia kuvala barakowa zirizo shonwa katika nguo yenye pamba. Tade na waziri wa afsa anawataka laia kuvala barakowa hizo katika kumuradi. Waziri wa afya atendeni kumaana anawataka raia kufua barakoa hizo katika maji ya moto kwa lengo la, kubu, la kuebukana na mambukizi ya monipoko wa virusi ya corona. Waziri wa afya anaongezea kuwa ni bora mtu yeyote avale barakoa anapokuwa katika umati wa watu au maeneo kunako patikana watu wengi. Tumusikilize ana tafsiriwa na Omer Ndwai. <tos> Hatua kutwambara tunayoona katika inchi zinazohimiza kuvaa barakoa ni sawa sawa hapa Burundi mara kunakofanywa makusanyiko na kujikuta watu wakiwa wengi kiasi cha kutoweza kuachiana ule umbali wa mita kuvaa barakoa ni muhimu ilikipindi kipindi mutu anapochafia ama anapokohoa ajilinde kuambukiza wenzii kikawaida barakoa zi aina tatu Kuna barakoa ya kawaida inayosaidia anayivaa kutoambukiza wa ingine Barakoa nyingine inaitwa Flaar Hio inapunguza maambukizi ila si sana kama ile ya kwanza Kwa sababu mutu anapopumua Sira hisi pumzi kutoka Zinatoka polepole pole sana Hata kama kuvuta na kutoa pumzi inawezekana Kuna pia barakoa za hospitalini Zituazo respiratea Kawaida hizi barakoa tunazozoea zinatumika masasita kwenda nane kabla ya kubadilishwa inategemeana ila kuna barakoa nyeti ambazo raia wanaweza kujitengenezea wenyewe kwenye vitenge vilivyo tengenezwa kwa pamba hiyo mtu anaweza kujivaa kutuanzima jioni anapaswa kuisafisha kwa maji ya moto yaliochemushwa dakika ishirini kwani anakuwa ameipumulia pumzi kisha anayanika juani asubuhi yake na inatumika mudamure Mara kwa kujikinga vumbi, wafanya kazi wa viwandani, kwa sababu ni kitamba kinachukubali kusafishwa. Hizi Zawa Ganga zinatumika siku moja tu na kubadilishwa mara moja. Alikuwa kisikika ni waziri wa afya Daktari Tade ni Kumana ambaye Alikuwa ni kikaramaniwa katika loa kiswahili Na Omer Nduwayo Katika ukurasa wa kilimo mchakato Wakulipa pesa zambolea Ya wamu wa kwanza ya kilimo Chama sita chamaka alfumili shirina moja Utanzishwa lasumi Munamu tale kuminatatu mwezi hujulai Na kufikia tamati tarehe nani mwezi agosti na hayo Yako katika tangazo lileotolewa Ijumatanuhi na waziri wa kilimo Ufugaji na mazingila deogi Lulema, waziri wa kilimo na ufugaaji anawataka viongozi tawala nchini kote wamasishe wa, wa, wa, wa, wa vili vjo wakulima na vzama vzama shirika ya kilimo ili wawajibike kikamilifu kwa kulipa pesa hizo kwa muda muafaka aida katika tangazo hilo wanaeleza kuwa pesa hizo zitatolewa kupitia mu, mashirika ya, ku, ya kuekeza kama vile kopeke pamoja na post au kupitia mchakatu wa kisasa wa lumikash na katibu wajo wajumuhi ya Afrika mashariki, anakanusha abali zilizo chapishwa kwenye kijamii wa gazeti la East African lileoko lileo nchini Kenya, zilizo kuwa zikeleza kwa nchi ya Burundi na Sudan kusini, zileondolewa katika Jamhuri ya Afrika mashariki, katipu wa Jamhuri ya Afrika mashariki, anafahamisha kwa mba, alipigwa na butua, aliposoma abali hizo potofu, kutokana na GC gazeti hilo, alikutaja kama kamwe inchi zingine bado hazijatimiza hadi ya kulipa deni wanazo katika jamhuri Ebu ni ripoti yake Fidel Dantouane Sabimana Jumuiya Afrika mashariki mekanusha madaya ya usambazo na tarifa za uongu na potofu zizoonekana katika nakara kuu la gazeti la East African nchini Kenya kwenye ukulasa wake wakiandika kuamba hakuna kamu mishahala kwa watumishi wa Jumu Afrika mashariki kutoka na madeni ya inchi za Burundi na Sudan ya Kusini zinazodai wakitita chapesa mingi zaidi katika jumuiya ya hiyo usasishaji wa mikataba yoyote wa kazi Unafanyo na balaza la mawaziri Ambalo ni mamla kaya kutewa ufanya kazi wote wa isi-African community Waliochini ya kiwango cha usimamizi Gazeti hilo pia Limeripoti kwa bunge limepitisha azimio ya kufukuza jamuhuri ya Burundi Na jamhuri ya Sudan ya Kusini katika jimuhia ya Afrika mashariki Hoja liliotolewa na muheshimuwa Eden Omar Abdi Kadil Limependikeza kwa amba balaza mkutano kutakeleza vifungo. Miamoja na 32 na Miamoja albaina na 6 Zia mkataba wakuanzisha East African Community Kifungo cha miamoja 32 kinasema kuamba Bajete ya jumuiya inagaramiwa Na michango sawa kutoka Kwa washirika na kutoka Kwenye mapato inatoka Kwenye michango ya kikanda Na kima na kutoka kwa chanzo Kingine chochote kinacho wa mwanabaraza Mkataba uyo Unaitaji dadi ya mikutano ya saafi gani community kama uwepo wa inchi zote za washirika mnamo Aprili jamuri ya burundi iliandika ikiarifu dumuia kwamba haitaweza kushiriki mikutano. hiyo kuanzia Aprili april 27 hadi mei 25 mwaka ui waifumbiri na 20 wakati ilikuwa imefanya mkampeni za uchaguzi wa raisi ubunge na manisipa ambao ulifanyika mei 20 mwaka ilifumbiri na 20 mkutano uriofu atawa jumuia, ulipangwa kuanza juni mwaka ilifumbili na ishirini, pia ilibidi wahirishwe bada kifo chamarehemu John Luke Jok waziri wa mambo ya jumuia Afrika mashariki wa Sudan kusini, kilitotokea mnamu juni tarembili mwaka ilifumbili na ishirini. Shukurani Fidelida Antoine, sabimana, na ni hadi ya pandugu mpenzi musikilizaji wa redu isanganiro tarifa hii katika ruwa ya kiswa hii Napofikia tamati, shukrani zangu za dhati zikufike musikilizaji uria ujiunga na mihata Mwanzo Adi Tamati, ni mshukuru pia fundimitambo Fraswa Akima na alieniwezesha ili sauti yangu sikuwa meewani bali kufikie pale pote ulipo Langu jina, nijama Livya Nengenda Kumana, sina raziada, tukutane hapo sakumi na moja, kunako majariwa.